Scriptura Cuvântului Dumnezeu. Scriptura nu poate fi desfințată. Ioan 10 cu 35. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 16. Cercetați Scripturile, Ioan 5 cu 39. Căutați în cartea Domnului și citiți. Isaia 34 cu 16. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmul 119, costă 5. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Coloseni 3, 16 Cuvântul tău este adevărul. Ioan 17, 17 Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea. Proverbe 16, 20 Cartea aceasta alegi legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei zbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Iosua cop. Scriptura este o mină de aur, sfântul Ioan Gură de aur. Scriptura este ca o farmacie în care găsești leac pentru toate bolile, Sfântul Ioan Gură de Aur. Scriptura toată este o mângâiere, Sfântul Ioan Gură de Aur. Evanghelia este un cer unde Dumnezeu ne face să vedem minunăția Harului Său, bogățiile milei sale și mărețele planuri ale înaltei înțelepciuni și puteri, fericitul Augustin. Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu, Sfântul Macarie cel Mare. Cuvântul lui Dumnezeu este secerătorul la toată răutatea și neștiința. Sfântul Maxim Mărturisitorul 4650 Cuvântul lui Dumnezeu este singurul doctor al slăbiciunilor omenești Vindecător și mângâietor sfânt al sufletului bolnav, Clement Alexandrinul. Cuvântul lui Dumnezeu este pâine cu care se hrănesc sufletele flămânde de Dumnezeu, Sfântul Grigorie de Nazians. Cuvântul lui Dumnezeu este mai de preț decât orice comoară, căci face pe om fericit prin adevăr, Clement Alexandrinul. Gura Domnului a rostit cu prinsul Sfintei Scripturi, Clement Alexandrinul. Cine ignorează Scriptura, ignorează pe Hristos, fericitul Ieronim. Orice vei face să ai mărturia din Sfintele Scripturi, Sfântul Antonie cel Mare. Scriptura descoperă celor curați gândul ei, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Înțelesul Sfintei Scripturi nu se descoperă celor necredincioși sau nevrednici, origen. Cupa înțelepciunii este în mâinile voastre. Această cupă însemnează Vechiul și Noul Testament. Bia din ea, căci bei pe Hristos. Bia cuvântul celor două testamente, Sfântul Ambrozie. Cel mai destoinic om în lume este cel ce cunoaște Sfânta Scriptură și care nu umblă după slavă și întâietate, Sfântul Ioan Gură de Aur. Citirea dumnezeieștilor scripturi strânge mintea care se rătăcește și îi dă cunoștința de Dumnezeu, Sfântul Efrem Sirul. Să rămânem în cuvânt. Noi suntem niște pești mici care urmăm pe peștele nostru Isus Hristos, pentru că ne naștem în apă și nu putem fi mântuiți decât rămânând în apă, tertulian. Te rog, spunem, ce este mai sfânt decât acest cuvânt al lui Dumnezeu? Ce e mai plăcut ca această plăcere? Ce mâncări, ce feluri de miere sunt mai dulci decât cunoașterea înțelepciunii lui Dumnezeu, decât pătrunderea în locurile sale ascunse? Decât privirea la ideea ziditorului și la cuvintele stăpânului, pline de înțelepciune duhovnicească să învețe pe oameni, aibă ceilalți averile lor, beie din cupe împodobite cu pietre prețioase, strălucească în stofe de mătase. Desfătarea noastră fie a medita legea Domnului ziua și noaptea. Fericitul Ieronim. Cuvântului lui Dumnezeu a auzit sau citit în Scriptură, îi aduce mai mult rău aceluia care îl și nu se îndreaptă potrivit cuvântului, Sfântul Tihon. De la necunoașterea Sfintei Scripturii zvorăsc mii de rele, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cuvântul lui Dumnezeu este învățător și călăuză spre mântuire starețul Paisie. Cuvântul se înfățișează ca o temelie pentru zidirea credinței. El smulge pe om din legătura antinată a acestei lumi și îl îndrumează spre singura mântuire prin credința în Dumnezeu, Clement Alexandrinul. Nimeni nu se poate mântui dacă nu se va îndulci adesea cu citiri duhovnicești, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfintele Scripturi au fost izvorul comun al oricărei înțelepciuni, Tertulian. Priviți adânc în Sfintele Scripturi cele adevărate, cele inspirate de Duhul Sfânt, Sfântul Clement Romanul. Mare bun este citirea Sfintelor Scripturi cele adevărate, cele inspirate de Duhul Sfânt. Aceasta face sufletul filozof, aceasta face pe om plăcut. Aceasta face pe cineva a nu se teme de nimic din cele prezente, aceasta face a răvni cugetul nostru după cele de acolo. De aceea vă rog, ca citirea Sfintei Scripturi, să o facem cu multă băgare de seamă, căci numai așa ne vom învrednici de cunoștința adevărată dacă vom vorbi în continuu cele de acolo. De altfel nici că se poate ca cel ce se îndelenicește cu cuvântul lui Dumnezeu cu toată mulțumirea să-și piardă vremea în zadar. Chiar de nu avem niciun dascăl, însuși stăpânul cel de sus intrând în inimile noastre ne va lumina cugetul, va descoperi cele acoperite și va deveni dascăl nouă celor ce nu știm, numai dacă noi vom voi să contribuim cu cele ce se cer de la noi, căci el însuși zice să nu chemați pe nimeni învățător pe pământ că unul este învățătorul vostru, cel din cer. Niciun timp nu poate fi piedică la citirea Sfintei Scripturi, ci e cu putință nu numai acasă, ci și prin târg, umblând. Căci văzând stăpânul dorința către cele duhovnicești, nu ne va trece cu vederea cine va trimite lumina cea de sus și ne va lumina cugetul nostru. Deci să nu ne lenevim în citirea Sfintelor Scripturi, ci fie că nu pricepem puterea celor citite în continuu să le rumegăm căci studiul în continuu întărește memoria și de multe ori neînțelegând ceea ce am citit astăzi, repetând mâine o vom afla fără de veste, Dumnezeu cel iubitor de oameni luminând, nevăzut, cugetul nostru. Sfântul Ioan Gură de Aur În rugăciune noi stăm de vorbă cu Dumnezeu, în Sfânta Scriptură Dumnezeu stă de vorbă cu noi. Fericitul Augustin Sfânta Scriptură are o putere covârșitoare prin care a prefăcut și preface nenumărate suflete păcătoase în Sfinți, învățătură de credință ortodoxă. Dacă citim o dată de două ori și nu înțelegem ce citim, să nu trândăvim, ci să stăruim, să medităm, să întrebăm, Sfântul Ioan Damaschin. Cel ce ține Sfânta Scriptură în mâini necurate nu poate să o înțeleagă. Sfântul Ioan, gură de aur. Cel ce are în sine cuvântul pe Dumnezeu cel puternic, nu are nevoie de nimic și niciodată nu se găsește în nevoie. Cuvântul este o avuție nesecată și tot el este izvorul oricărei propășiri. Clement Alexandrinul Lucrarea proprie a minții este să se ocupe neîncetat cu cuvintele lui Dumnezeu. Talasie Libianul Căci, precum fără măslin nu se poate afla unde lemn adevărat și natural, ci precum fără vas nu se poate ține unde lemnul, la fel, fără Sfintele Scripturi nu se poate dobândi cu adevărat substanța dumnezeiască. Sfântul Maxim Mărturisitorul Ferice de cel ce mănâncă și bea fără încetare rugăciuni, psalmi și citirea Scripturii. Aceasta dă o bucurie nemicșorată și acum și în viacul ce va să vie. Ioan Carpatiul Auzul nostru să se îndelenicească necontenit cu ascultarea Sfintelor Scripturi ale lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce a învățat cunoștința de la Dumnezeu nu va fi necredincios Scripturii. Talasie Libianul În plăcutele liveze ale Scripturii, Sfintelor scripturi, spicuind culeg groadele cele mai coapte ale cuvintelor sfinte, citindu-le, le mănânc, repetându-le, le rumec și în sfârșit strângându-le, le așez în largă încăpere amintirii, ca așa, gustând dulceața ta, să simt mai puțin amărăciunile acestei vieți trecătoare. Fericitul Augustin! Am rămas omul unei singure cărți, și anume, al cărții cărților, Sfânta Scriptură, Sfântul Ciprian de... Cea mai bună călăuză nu poate fi un orb, cum zice Scriptura, căci el trage pe orbi în prăpastie, ci cuvântul, care vede limpede și străbate cu privirea adâncurile, Clement Alexandrinul. Biblia are două fețe, una pentru simplii cărora le spune povestiri, și altă față tainică pentru aceia care sunt în stare să înțeleagă sensul, fericitul Ieronim, să-mi trebuințăm acest tezaur neprețuit al scripturilor și atunci ne vom bucura de bunurile viitoare. Sfântul Ioan gură de Aur. Cerbii de obicei omoară șerpii pe care îi găsesc pe cale când caută apă. Și tocmai din această cauză simt o și mai mare sete și alergă cu o mai mare grabă spre izvor. Vreți să știți pentru ce în voi nu se află o sete tot așa de mare după cuvântul lui Dumnezeu, după desăvârșire și după o nereținută năzuință spre Dumnezeu? Pentru că nu sugrumați șerpii păcatului, poftele trupului. Omorâți dar acești șerpi și atunci cu o întreită -o sârdie veți alerga spre izvorul vieții și adevărului, Fericitul Augustin. Cuvântul lui Dumnezeu fiind desăvârșit, face pe om desăvârșit, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Adevărata tradiție, este și una adevărată, vine direct de la Mântuitorul prin Sfinții Apostoli, Tertulian. Căci pâinea vieții este Hristos și această pâine nu este a tuturor, ci este a noastră. Și, precum zicem, Tatăl nostru, pentru că El este Tatăl celor ce-L cunosc și cred în El, tot astfel rostim și pâinea noastră, pentru că Hristos este pâinea noastră. Sfântul Ciprian Ceea ce este hrana trupească pentru întreținerea puterilor noastre, același lucru este citirea Scripturii pentru omul cel din lăuntru, Sfântul Ioan Gură de Aur. Scriptura știe de o îndoită cunoștință a celor dumnezeiești. Una e relativă și constă numai în raționament și în înțelesuri, neavând simțirea experimentală prin trăire a celui cunoscut, prin ea ne călăuzim în viața aceasta. Cealaltă e în sens propriu adevărată și constă numai în experiența trăită, fiind în afară de înțelesuri și de raționament, și procurând toată simțirea celui cunoscut. Prin aceasta vom primi în viața viitoare îndumnezeirea mai presus de fire, care va lucra fără încetare. Sfântul Maxim Mărturisitorul Cei ce ascultă cuvântul trebuie să arate lucrul cuvântului în inimile lor. Sfântul Macarie cel Mare cu cât mai mult este primit în inimă cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult viața duhovnicească crește, Sfântul Ambrozie. Dacă am voit să examinăm cu exactitate scripturile, am găsit în fiecare din ele o mare bogăție, Sfântul Ioan Gură de Aur. Egiptul spiritual este întunecimea patimilor. La el nimeni nu coboară dacă nu cade în foamete, Talasie Libianul căci ar fi necuvincios când avem Sfintele Scripturi și libertatea pe care ne-a dăruit-o Mântuitorul să ne lăsăm învățați de diavol care n-a știut să păstreze rânduiala lui și care a trecut de la o părere la alta, Sfântul Atanasie cel Mare. Frunzișul copacilor care în miezii slujește de adăpost mioarelor este mai puțin plăcut și nu le dă o umbră atât de binefăcătoare ca... Citirea Sfintelor Scripturi inimilor copleșite de dureri lăuntrice. Oricât de mare ar fi nenorocirea care ne-a lovit, vom găsi în Sfintele Scripturi leacul și balsamul vindecător al oricărei răni. Și nu e de ajuns de a asculta citirea ei numai la biserică, ci, venind acasă, încă trebuie să luăm în mână Sfânta Scriptură și să citim cu și mai multă râvnă. Încântătoare este câmpia verde, plăcută este grădina. Dar mai mult plăcută e citirea sfintei scripturi. Acolo florile care se ofilesc aici gânduri proaspete și înviorătoare. Acolo suflă zefirul, aici Duhul Sfânt. Acolo cântă greiera și aici prorocii. Grădina se schimbă după anotimpuri, scriptura este tot atât de verde și încărcată de fructe vara ca și toamna. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce răstălmăcește cuvintele Domnului după bunul său plac și afirmă că nu este nici înviere, nici judecată, este primul născut al satanei. Să ne întoarcem la învățăturile de început. Sfântul Policarp Adevărul Scripturii nu trebuie neglijat din lingușire. Fericitul Ieronim Nici chiar pe mine, care îți vorbesc acestea, să nu mă crezi, dacă nu vei primi din Dumnezeieștile Scripturi dovada celor ce îți vorbesc. Mântuirea noastră nu constă în ușurința vorbirii, ci în dovezile Dumnezeieștilor Scripturi. Sfântul Chirila al Ierusalimului Când gustă cineva din Duhul Sfânt, nu se mai lasă. Sfântul Macarie cel Mare Poruncile Evangheliei nu sunt nimic altceva decât învățători dumnezeiești, temelii pe care se zidește nădejdea, stâlpi pe care se sprijină credința, alimente cu care se întărește inima, cârma cu care se îndreptează călătoria, ajutoare cu care se dobândește mântuirea, Sfântul Ciprian. Nimic nu este deprisos în Sfintele Scripturi, Sfântul Ioan Gură de Aur.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 Sfântul Antonie cel Mare, fiind întrebat cum poate trăi fără cărți, el nu știa să citească, a răspuns, Cartea mea este întreaga creațiune. Cartea aceasta e deschisă înaintea mea și când vreau pot să citesc în ea cuvântul lui Dumnezeu. Deși nu știa să citească, totuși știa întreaga scriptură pe din afară. Punea pe alții să-i citească și fiindcă avea o memorie fenomenală, reținea tot ce îi se citea. Este necesar ca noi să ne dăm o la ca să cunoaștem ce este în Sfânta Scriptură, origen. Fericitul Augustin numește Sfânta Scriptură Bibliotecă Divină, Biblioteca Sfântă. Izvoarele ale mântuirii sunt numai scripturile, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Sfântul Ciprian, în lucrarea sa, tratat despre răbdare, scrie că a răspuns cuvintelor episcopului Ștefan al Romei, care zicea, Să nu inovăm, să păstrăm tradiția. Sfântul Ciprian a răspuns, Voi nu aveți decât o tradiție omenească, obiceiul fără adevăr nu este decât o veche greșeală. Trebuie a ști că sfinții apostoli, care au practicat credința în Hristos, s-au pronunțat clar pentru toată lumea, au spus tot ceea ce au crezut necesar. Origen În toate câte grăim și facem, trebuie să avem adeverire din Sfânta Scriptură. Adminterea amăgiți de născociri omenești rătăcim de la calea cea adevărată și cădem în prăpastia pieirii Atanasie Sinaitul. Toată silința noastră trebuie să fie de a pătrunde pe cât e posibil adâncimile sensului evanghelic, căutând adevărul curat și dezbrăcându-l de figurile sub care se întâlnește. Origen, întrucât trupul bisericii este unit, diavolul nu poate găsi loc de intrare, dar, făcându-se în perechieri, el se furișează pe nesimțite, pătrunde înăuntru și pe urmă vin smintelile. Dar de unde vine în De la dogmele și credințele care sunt contra învățăturii apostolilor. Sfântul Ioan Gură de Aur. Să nu ascultăm pe nimeni care introduce învățături noi, oricât de însemnați ne-ar părea acești dascăli. Prin ei ni se încearcă credința. Vincențiu de Lerin.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 Ia de acolo mângâierea în suferința ce o ai, Sfântul Ioan, gură de aur. Ceea ce-i străin de scriptură se înlătură, Sfântul Vasile cel Mare. Cel ce păzește în sine nepătat cuvântului lui Dumnezeu, care s-a întrupat pentru noi, va primi slava plină de har și de adevăr, Sfântul Maxim mărturisitorul, se cade să se grăiască ceea ce a spus el, Hristos, iar ceea ce nu a spus el, să nu ne încumetăm să spunem, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Scripturile sfinte și inspirate de Dumnezeu sunt îndestulătoare în sine pentru rostirea adevărului. Sfântul Atanasie cel mare creștin cu adevărat este acela care iubește adevărului Dumnezeu care nu preferă nimic religiei dumnezeiești, nici prestigiul, nici dragostea, geniul, elocvența sau filozofia vreunui bărbat, ci, rămânând statornic, ține numai ceea ce știe că biserica de la început a ținut în mod universal, din vechime, și, din potrivă, socotește drept încercare ceea ce simte că este introdus de unul în opoziție cu toți sau în contrazicere cu toți sfinții, ca nou și nemai auzit, Vincențiu Lerin. În afară de biserică, în comunitatea credincioșilor vii, sunt de neînțeles scripturile. Ele trebuie interpretate prin acea tradiție care vine de la apostoli, nu alta. Omul duhovnicesc trebuie să citească scripturile lângă prezbiterii care au învățătura apostolică, căci sunt unii care nu rămân în această învățătură pentru că acolo o să afle o tălcuire care să fie corectă, armonioasă, fără primejdii și fără blasfemie. Tradiția este expunerea scripturilor. Sfântul Irineu se lasă neobservate părerile individuale și se primește totul din Sfânta Scriptură. Sfântul Ioan Gură de Aur. Există și în materie de credință progres, dar acest progres nu înseamnă schimbarea revelației prin adăugire sau reducere, ci o aprofundare și o amplificare a celei existente în același sens cu aceleași înțeles. Această dezvoltare este bine lămurită de aceea a corpului omenesc și a seminței care se măresc din lăuntru în afară.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 Sfintele Scripturi sunt de ajuns pentru învățătură, totuși avem și noi datoria să ne îndemnăm unii pe alții, Sfântul Antonie cel Mare. Canonul nu primește nici adaosuri, nici scăderi. Așa este și canonul Sfintei Scripturi, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic alta să nu se predice decât Evanghelia Mântuirii, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei ce voiesc să asculte cu inimă curată sfatul scripturii se aseamănă mai mult cu Dumnezeu. Spântul Maxim Mărturisitorul Fericitul Ieronim despre cei care citeau litera scripturii și împodobeau în aur partea văzută a ei, dar care nu trăiau învățăturile cuprinse în ea, scrie, Aurul scânteie în litere, cu pietre scumpe se acoperă cărțile, dar, gol înaintea ușilor lor, Hristos moare. Simpla citire a Scripturii nu ajută la nimic dacă nu se ia darul lui Hristos pe care ni-l arată ea, Sfântul Macarie cel Mare, să păzim cu toată puterea așezământul cuvântului în niciun fel și cu nimic să nu-l călcăm, Clement Alexandrinul. O, dacă ne-am folosit de cărțile Sfintei Scripturi așa încât propria noastră inimă să devină o carte scrisă cu duhului Dumnezeu, Fericitul Augustin! Chiar cele mai mici și nebăgate în seamă în Sfânta Scriptură nu sunt puse acolo în zădar și fără scop, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cuvântul duhovnicesc odihnește mintea muncită, slobozind-o de cunoștința rea care chinuiește, Sfântul Maxim Mărturisitorul. ce folosește omului că s-a hrănit ieri, dacă nu-și poate potoli foamea de astăzi cu mâncare, nici sufletul nu are vreun folos de fapta bună de ieri, dacă acestei fapte bune nu-i urmează și astăzi alte fapte ale dreptății, dacă ieri s-a hrănit cu cuvântul și astăzi îl uită. Sfântul Vasile cel Mare Căci după cum pentru cei bolnavi, când trupul lor nu mai poate primi hrană, își pierd nădejdea și toți cunoscuții, prietenii și rudele îl deplâng, tot așa de plâng Dumnezeu și Sfinții Îngeri sufletul care nu se mai hrănește cu hrana cerească, Sfântul Macarie cel Mare. Cel ce n-a primit cunoștința cea din Har, chiar de-ar spune ceva ce ține de cunoștință, nu cunoaște înțelesul a ceea ce spune, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Un suflet care nu este dres cu cuvintele lui Hristos ca și cu sare, acela se strică și dă naștere la viermii păcatelor, Sfântul Metodie. Cuvântul Scripturii rămâne totdeauna fără hotar, dar punând hotar în viața tuturor celor ce îl grăiesc, Sfântul Maxim Arturisitorul. Precum adeseori ogorul nu se poate vindeca din pricina mulțimii pălămidei, spinilor și buruienilor decât cu foc, Așa și ogorul sufletului nostru trebuie curățat cu focul Duhului ca să poată primi sămânța cerească, Sfântul Ioan Gură de Aur. Luminarea lăuntrică este lepădarea cărnii, urmarea Duhului, împreună viețuire cu cuvântul, împreuna călătorie cu Dumnezeu, cheia împărăției cerului, încetarea robiei. Luminarea este cel mai frumos și mai înalt dar al lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie Nazianz. Cunoștința întocmai a cuvintelor Duhului se descoperă numai celor vrednici de Duhul, adică numai celor care, printr-o îndelungă cultivare a virtuților, curățindu-și mintea de funinginea patimilor, primesc cunoștința celor dumnezeiești care se întipărește și se așează în ei de la prima atingere, asemenea unei fețe într-o oglindă curată și străvezie. Sfântul Maxim Mărturisitorul. 4743 Cuvântul învață Dumnezeiește, ajutând oamenilor de la cele ce cad sub simțuri spre înțelegerea celorlalte. Clement Alexandrinul Cel ce păzește cuvântul Domnului va fi el însuși păzit de cuvânt, deoarece va fi izbăvit de patim și păcate. Sfântul Simeon, noul teolog Nimic nu este a nevoie, nimic prea greu din cele poruncite nouă, dacă vom voi, iar de nu voim, și cele lesnicioase ni se par grele. Sfântul Ioan Gură de Aur Cu cât cineva ține cuvântul lui Dumnezeu în stăpânirea sa, este și el ținut de dânsul, și pe cât îl păstrează, este păstrat și el. Sfântul Macarie cel mare. Acel om în care sălășluiește cuvântul nu se schimbă, nu se fățuiește, are chipul cuvântului, se aseamănă cu Dumnezeu, este frumos. El însuși nu are nevoie să se înfrumusețeze cu lucruri străine. El este însăși frumusețea adevărată, căci el este ca și Dumnezeu. Omul se face chiar Dumnezeu, pentru că acest lucru îl vrea chiar Dumnezeu. Clement Alexandrinul Cercetarea cuvântului ajută foarte mult la curățire. Sfântul Teodor Citirea și rugăciunea curățesc inima. Talasie Libianul Dar acum cei ce voiesc să se mântuiască, uite-se la scripturi, căci acolo vor găsi tot ce trebuie. Sfântul Ioan Gură de Aur Luați bine în primire scripturile sfinte care sunt adevărate și care își trag originea de la Duhul Sfânt, în ele nu se află nimic ce este nedrept și fals Sfântul Clement Romanul. În Noul Testament Hristos se arată, în cel vechi el se făgăduiește, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Numirile sau cuvintele ce sunt în Sfânta Scriptură, Dumnezeu nu voiește a le auzi simplu și cum s-ar întâmpla, ci cu multă înțelepciune. Și Domnul îndeamnă apoi pe iudei de a cerceta Scripturile, prin aceasta ne îndeamnă cu atât mai mult încă pe noi să le cercetăm, căci, dacă ar putea cineva ca de la prima lectură să înțeleagă, n-ar fi zis el așa, de aceea el numește Scripturile tezaur ascuns în pământ. Întărindu-ne prin aceasta, la ale cerceta. Sfântul Ioan Gură de Aur Citind Sfânta Scriptură, cerul se coboară pe pământ și sufletul e răscolit de viziunea lumii cerești. Sfântul German Ceea ce s-a spus în Scriptură s-a spus nu pentru ca noi să cunoaștem numai, ci ca să împlinim, isichie sinaitul. Sfântul Antonie cel Mare a fost întrebat de cineva, ce trebuie să fac ca să-i plac lui Dumnezeu? Oriunde vei fi, să ai totdeauna înaintea ochilor tăi, pe Tatăl Ceresc. Cu orice lucru te vei ocupa, vezi dacă e încuvințat de Sfânta Scriptură. A nu știi Scriptura e un neajuns pentru om, dar cel ce o cunoaște și o negligează are un îndoit neajuns, Sfântul Efrem Sirul. Nimic nu e așa de folositor ca citirea Sfintei Scripturi. Sfântul Ioan Gură de Aur Scopul cuvântului lui Dumnezeu este să slobozească mintea de tot ce e rău și să-i dea lumina cunoștinței, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Să ne încredem întotdeauna în Dumnezeu, chiar și atunci când cuvântul lui pare a fi împotriva felului nostru de a judeca și de a vedea. Judecata și vederea noastră se pot înșela. Cuvântul lui? Niciodată! Sfântul Ioan, gură de aur. Cercetează scripturile și vei afla poruncile, fă cele zise și te vei izbăvi de patim, talasie Libianul. Dacă vrei să contempli tainele lui Dumnezeu, atunci împlinește cu fapta poruncile în tine și vei căuta numai cunoașterea lor, Sfântul Isaac Sirul. După cum cel lipsit de lumina firească nu poate merge pe drumul cuvenit, așa cel ce nu este luminat de raza dumnezeieștilor scripturi, este nevoit să greșească necontenit în multe pentru că rătăcește într-un adânc întuneric. Sfântul Ioan, gură de aur. Adâncimile tainelor sfintelor scripturi sunt folositoare, ele de aceea se și ascund ca să nu fie înjosite. De aceea se expun cercetărilor ca să exerciteze și de aceea se descoperă ca să hrănească. Fericitul Augustin! Cuvintele Dumnezeu scripturi citește-le în fapte și nu le întinde în vorbe multe, îngânfându-te în deșert cu simpla lor înțelegere, mar cu ascetul. Cercetarea cuvântului lui Dumnezeu aduce cunoștința de Dumnezeu celui ce o caută în adevăr cu evlavie. Alasie Libianul. Cum Vechiul Testament este umbra celui Nou, tot așa Noul Testament este umbra Evangheliei Veșnice. Apocalipsa 14 cu Origen. Înainte oricărei citiri, roagă-l și înduplecă-l pe Dumnezeu ca să ți se descopere. Sfântul Efrem Sirul. Nu te uita numai în Biblie, ci citește cu stăruință și păstrează cu grijă în memorie cele citite. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce vede din scripturi numai Duhul, fără figuri, cu mintea eliberată de lucrarea simțirii, a aflat pe Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cel ce a lăsat fapta și se rează-mă pe cunoștința simplă, ține în loc de sabie cu două tăișuri băți de trestie, care în vreme de război, cum zice scriptura în Isaia 36,6, găurește mâna și strecoară în ea o travă firii înainte de cea a marcu Marco Ascetul Focul rugăciunii și al meditației cuvântului lui Dumnezeu să ardă pururea pe altarul sufletului tău. Ioan Carpatiul Lumina sufletului este sfânta cunoștință, de care fiind lipsit cel fără minte, umblă în întuneric, Talasie Libianul. Ne-a dat la îndemână mișlocirea Scripturii dacă cineva ar dori să cerceteze despre Dumnezeu și cercetând să-L afle și aflându-L să creadă și crezând în El să-I slujească. Tertulian Sfătuiesc pe fiecare să-și cumpere Biblia sau cel puțin Noul Testament. Aceste cărți vă vor sluji totdeauna spre învățătura voastră. Sfântul Ioan Gură de Aur Este o mare binefacere dumnezeiască faptul că unele locuri din dumnezească scriptură sunt foarte clare, iar unele neclare, pentru ca prin unele să ne întărim în credință și dragoste, și din pricina multor neînțelegeri să cădem în necredință și desnădejde, Iar prin altele să fim îndemnați spre căutare și osteneală, Ca să scăpăm de mândrie și să dobândim smerenia prin ceea ce nu putem pătrunde. Sfântul Ioan Gură de Aur. În sudoarea feței ți-a fost dat să mănânci pâinea cunoștinței, Talasie Libianul. Cuvântul tău o Dumnezeule, e adevăr veșnic care întrece toate făpturile tale cele mai mărețe. Cuvântul tău însuși ridică la tine pe cei supuși, iar aici pe pământ, cuvântul tău, mântuitorul nostru, și-a clădit casă umilă din lutul nostru, ca prin sine însuși să smerească pe cei mândri și să-i cheme la sine, iar ei, văzând înaintea lor dumnezeirea ta îmbrăcată în corp neputincios, să în genunche înaintea ei, să se rezeme pe sânul ei, iar ea, ridicându-se spre tine, să-i ridice și pe ei de jos, acolo, la tine. Fericitul Augustin Când cuvântul lui Dumnezeu se face noi clar și luminos și fața lui strălucește ca soarele, atunci și hainele ți se fac albe, Sfântul Maxim mărturisitorul. Când e vorba să iei Evanghelia, să-ți speli mai întâi mâinile, și cu multă evlavie și cu cernicie este apropit tremurând și temător, cât ai de-a face cu stăpânul Evangheliei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Precum cel ce ține în mână o oglindă, dacă stă în mijlocul multora și se privește în ea, își vede fața așa cum este, dar vede și pe altora din jurul său, tot astfel și cel care citește Sfânta Scriptură își vede starea sa în ea, dar o vede și pe altora? Isichie Sinaitul Apa după firea ei e moale și piatra e tare, dar dacă asupra pietrei atârnă un jgheab, atunci apa picurând de sus încet încet sparge piatra. Tot astfel și cuvântul lui Dumnezeu e moale, iar inima noastră e aspră, dar dacă omul ascultă adesea sau citește cuvântul lui Dumnezeu, vine frica de Dumnezeu în inima lui, Pimen. Sunteți nedrepți cu voi înși vă dacă nu citiți Scriptura, Sfântul Antonie cel Mare. Litera Scripturii și socotelile pătimașii, ce se ivezi din privirea celor văzute numai cu simțurile, sunt adevărat sols care împiedică străbaterea la cuvântul neștirbit al adevărului. Sfântul Maxim Mărturisitorul Nu sunt oare, Dumnezeiștile Scripturii mântuirea noastră? Păstrează așadar acest depozit nezdruncinat și nimeni să nu te clintească, Sfântul Chirila al Ierusalimului. Cine are Biblia poate avea de pe urma ei un folos mare și o mare mânghiere. Adesea numai o privire aruncată asupra acestei cărți ne alungă pofta de a păcătui, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce caută pe Dumnezeu cu evlavie să nu fie reținut numai de litera cuvântului, ca nu cumva să primească numai haina lui în locul lui Dumnezeu, așa cum egipteanca a rămas numai cu veșmintele lui Iosif, Sfântul Maxim mărturisitorul. Unele pasaje trebuie luate așa cum sunt zise, iar altele cu totul contrar celor conținute, adică întrebuința și alegoria Sfântului Ioan Gură de Aur. Cărțile Sfintei Scripturi sunt comoara cea mai prețioasă de lumină și mântuire pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor. Învățătură de credință ortodoxă. Căci cugetul se poate pleca sub plăcerea și neînfrânarea judecății dacă nu este îndrumat de cuvânt, iar ca răsplată pentru rătăcire este căderea. Clement Alexandrinul Un paradis e citirea Sfintei Scripturi, Sfântul Ioan Gură de Aur. Noi trebuie să cugetăm așa cum zice Sfânta Scriptură, dar să nu o silim pe ea să vorbească așa cum cugetăm noi, Sfântul Ioan, gură de aur. Evangheliile noastre sunt întemeiate așa de puternic încât și ereticii mărturisesc despre ele și, rezemându-se pe dânsele, fiecare se silește să-și întărească învățătura sa, Sfântul Irineu. Sfânta Scriptură se poate citi cu cel mai mare folos de oricine. Învățat sau neînvățat, din orice parte a lumii, ea ne învață să trăim cum se cuvine, adică bine. Fericitul Augustin Cuvântul lui Dumnezeu, asemenea grăuntelui de muștar, pare foarte mic înainte de a-l cultiva, dar după ce a fost cultivat cum trebuie, se arată așa de mare, încât se odihnesc în el rațiunile mărețe ale figurilor sensibile și inteligente, ca niște păsări. Sfântul Maxim Mărturisitorul Păcum pe se petrece cu luna, cu soarele, cu pământul, cu marea, că au fost făcute să îndestuleze pe toți de o potrivă, întocmai așa s-a făcut cu cuvântul lui Dumnezeu, să fie pentru toți, Sfântul Ioan gură de aur. Dacă n-ar fi fost toate trebuincioase pentru mântuire, nu s-ar fi scris toate poruncile, nici nu s-ar fi poruncit că trebuie păzite. Sfântul Vasile cel mare fără cuvenită luare aminte nu este cu putință să învățăm nici muzica, nici altceva. Cu atât mai mult nu e cu putință ca un suflet nelucrător să pătrundă tainele Sfintei Scripturi, Sfântul Ioan Gură de Aur. Credeți oare voi că noi am fi putut înțelege aceste lucruri ale Scripturii dacă n-am fi primit harul înțelegerii prin voința celui ce a voit aceasta și prin ostenelile noastre, Sfântul Iustin Martirul? 4.800 Dacă citind vei afla cuvânt greu de înțeles, vei să nu te învețe pe tine vicleanul a zice în sine că nu este așa cuvântul. Cum se poate să fie așa? Și altele ca acestea căci, dacă crezi în Dumnezeu să crezi și cuvântul lui, să zici către vicleanul, mergi înapoi a mea, satano, căci eu știu că cuvintele lui Dumnezeu sunt niște cuvinte curate, ca niște argint lămurit prin foc de șapte ori, și nimic nu este strâmb în el. Sfântul Efrem Sirul Negrija de cele pământești și ocuparea neîntreruptă cu Sfânta Scriptură aduc sufletul la frica lui Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Biserica se zămislește, se hrănește, se susține și se întărește din cuvântul lui Dumnezeu. Fericitul Augustin de aceea suntem atât de aprige examinatori ai greșelilor altora, iar de ale noastre nici vorbă nu facem, pentru că nu știm scripturile. Sfântul Ioan Gurădeaur Cea mai mare parte din cuvântările noastre se cheltuiesc pentru lucruri ce privesc moravurile, dar asta nu trebuie să fie așa, ci voi trebuie să aveți grijă de moravuri și să ne lăsați nouă să deslușim înțelesul și adâncimile scripturilor. Sfântul Ioan Gurădeaur Nimeni să nu strice cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să nu ne facem vinovați de răstălmăcirea lui, Sfântul Maxim, mărturisitorul. Domnul s-a ascuns în poruncile sale și cei ce îl caută pe el în măsura păzirii poruncilor îl află, Marco Ascetul. Sfânta Scriptură este o operă divină care întrece toate concepțiile omului și deși nu-i de mirare dacă această carte a lui Dumnezeu e plină de taine. Origen Toate poruncile sunt legate între ele după scopul Sfintei Socoteli și una de se va călca și cealaltă se strică. Toate poruncile se țin legate una de alta și e cu neputință de a se isprăvi una fără alta. Sfântul Vasile cel Mare Să fim cu mare luare aminte la povestirile din Sfintele Scripturi. Din ele scoate mult prilej de răbdare. Și ne căpătăm liniște, Sfântul Ioan Gură de Aur. Fiul meu, de cel care-ți vorbește cuvântul lui Dumnezeu, adu-ți aminte ziua și noaptea, cinstește-l ca pe Domnul, căci unde vorbești cei al Domnului, acolo este Domnul, învățătura celor 12 apostoli. Celor ce se îndeletnicesc cu sârguință cu Sfintele Scripturi, cuvântul lui Dumnezeu le apare în două forme. Una comună și simplă, care e văzută de mulți, potrivit cu ceea ce este scris, l-au văzut pe el și n-avea nici chip, nici frumusețe, Isaia 53,2, iar alta, mai ascunsă și numai de puțin cunoscută, de cei ce au devenit Sfinții Apostoli, Petru, Iacob și Ioan, înainte cărora Domnul s-a schimbat la față, îmbrăcându-se în slava care a biruit simțurile. În felul acesta este cel mai frumos dintre oameni, Psalmul 45,3. Sfântul Maxim Mărturisitorul Căci cine a primit învățătura cea dreaptă și s-a născut prin cuvântul cel binevoitor și nu dorește să învețe cu exactitate ceea ce ucenicilor li s-a descoperit lămurit prin cuvânt, cărora, arătându-li se cuvântul, le-a vorbit pe față. Epistola către Diognet toți cei ce se luptă mintal sunt datori să culeagă cu toată silința puteri duhovnicești din dumnezeieștile scripturi și să le pună pe minte ca niște plasturi de însănătoșire, filotei senaitul. Nimeni nu voiește să fie cu băgare de seamă la sfintele scripturi, căci, dacă am fi cu luarea minte, nu numai că n-am cădea în înșelăciune, ci încă și pe alții căzuții am scăpat și am scoate din primejdie. Sfântul Ioan Gură de Aur nu poate fi cineva mai mare decât cuvântul, nici nu este un învățător mai mare ca unicul învățător, Clement Alexandrinul. Căci precum nu poate ochiul să priceapă cele sensibile fără lumina soarelui, la fel fără lumina duhovnicească n-ar putea primi mintea omenească niciodată vreo vedere duhovnicească, Sfântul Maxim Mărturisitorul porele nu se teme atâta de trăznet, cât se teme diavolul de vestitorii și trăitorii cuvântului lui Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare. Cel ce e încătușat în grijile vieții și ale legăturilor pământești, înăbușă și face neroditor cuvântul lui Dumnezeu, Sfântul Macarie cel Mare. Evanghelia nu este lucru omenesc, ci dumnezeiesc, negrăit și mai presus de natură. Sfântul Ioan gură de aur. Aceasta este cauza tuturor relelor, de a nu cunoaște Sfintele Scripturi. Sfântul Ioan gură de aur. Cei ce nu sunt împodobiți cu cuvântul lui Dumnezeu aceea se încred în sine fără temei și cred că pot nimici păcatul fără voie. Sfântul Macarie cel mare. le Scripturi cuprind un întreit sens, un sens istoric un sens moral și un sens mistic. Origen Orice lămurire a Scripturii este o mângâiere și un îndemn. Sfântul Ioan Gurădeaur. Meditarea asupra cuvântului este o faptă aducătoare de bucurie. Sfântul Barnaba Cel ce poartă cu adevărat chipul lui Dumnezeu se să urmeze în totul Duhul Sfintelor Scripturii. Sfântul Maxim Mărturisitorul Scrieți în cuget poruncile Evangheliei și legile ei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Citirea Sfintei Scripturi cucerește și răcorește sufletele îndurerate și cuprinse de măhhnire, alinând puterea și arsura durerii și dându-ne mângâiere mai dulce și mai plăcută, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă dorim să ne săturăm cu harul dumnezeiesc, trebuie să trecem de înțelesul trupesc după literă al Scripturii, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Ceea ce poți vedea, privește cu ochii tăi, iar când este vorba să judeci cele văzute, bizuiește-te pe cuvântul lui Dumnezeu. Fericitul Augustin este absolut trebuitoare cunoașterea Sfintei Scripturi, pentru această cunoaștere însă nu ai nevoie și nici nu aștepta alt dascăl, căci ai acolo cuvintele lui Dumnezeu. Nimeni nu te va învăța atât de bine ca acelea. Dascălul pământesc deseori este urât din cauza slavei de șarte și a zavistiei lui, Sfântul Ioan Gură de Aur. Bate la porțile scripturilor cu mâinile virtuților, atunci îți va răsări nepătimirea inimii și vei vedea în rugăciune mintea în chipul stelei, evagrie monacul. Sfintele scripturi sunt mai presus de orice îndoială, de aceea căutăm mărturiile lor înaintea tuturor raționamentelor omenești, Sfântul Chirila al Ierusalimului. Pâinea vieții se dă pe sine tuturor celor ce o cer, dar nu la fel tuturor, fiecăruia după nevoile sale, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cei care sapă fântâni găsesc apă cu atât mai bună cu cât sapă mai adânc. așa și cu fântâna Sfintei Scripturi. Cine vrea să-i dezgroape și să-i cerceteze izvoarele cerești prin scumpa rugăciune, va găsi desigur șuvoiul de har al Duhului Sfânt și îl va simți, Sfântul Vasile cel Mare. Să păstrăm neruptă cămașa cuvântului, așa cum s-a păstrat cămașa lui Hristos nefiind ruptă de ostași. Sfântul Maxim Mărturisitorul. Nimic nu-i condamnabil decât a acomoda Sfintele Scripturi cu părerile noastre. E o nelegiuire să-l iubești pe Hristos așa încât să fie falsificată scriptura. Fericitul Ieronim. Fiilor, toată scriptura noastră, atât cea veche cât și cea nouă, este insuflată de Dumnezeu și de folos este pentru învățătura noastră, după cum este descris. Sfântul Atanasie cel Mare Toată Scriptura este de Dumnezeu insuflată și foarte folositoare. Sfântul Ioan Damaschinul Scriptura reprezintă un tot unitar și în fiecare parte a ei se pot recunoaște cu ușurință elementele ce o leagă de întreg. Sfântul Ioan Gură de Aur Scripturile sunt scrisorile pe care Dumnezeu le-a trimis oamenilor. Sfântul Ioan gurădeaur. Scripturile alcătuiesc un întreg, un trup al adevărului bineorânduit în toate părțile sale. Sfântul Irineu Scripturile sunt cuvântările Duhului, sunt vorbirea lui Dumnezeu care curge de la Duhul. Fericitul Ieronim când aceia, adică scriitorii sfinți, au scris ceea ce le-a arătat și le-a spus Iisus Hristos, trebuie să ne păzim de a obiecta că El însuși n-a scris aceasta, fiindcă membrele sale au împlinit ceea ce au cunoscut sub dictarea capului, căci tot ceea ce El a voit ca noi să citim despre lucrurile și cuvintele sale, El le-a poruncit ca la niște mâini să scrie. Fericitul Augustin! Nici o tradiție nu poate fi recunoscută ca apostolică dacă nu este întemeiată pe Sfânta Scriptură și potrivită cu ea. Sfântul Irineu nu se arată la fel celor mulți și celor ce pot să-L urmeze pe înălțimea muntelui. Pentru cei ce sunt încă jos, cuvântul nu are nici chip, nici frumusețe, iar pentru cei ce au luat puteri să-L urmeze și pe înălțimile muntelui, are o formă dumnezeiască. Origin. Noi cunoaștem economia mântuirii noastre prin aceea prin care Evanghelia a ajuns la noi. Ei au propovăduit aceasta în acel timp, dar după aceea, prin voința lui Dumnezeu, ne-au transmis aceasta în Sfânta Scriptură, ca să fie temelia viitoare și stâlpul credinței noastre. Sfântul Irineu Învățătura despre dumnezeiștile taine nu trebuie să se predea la întâmplare și fără dovezi din Dumnezeieștile Scripturi, și nici nu trebuie să fie înfățișată din presupuneri și prin cuvinte căutate. Sfântul Chiril al Ierusalimului O tradiție fără adevăr, adevărul Scripturii, e o eroare veche, Sfântul Ciprian. În Scriptura a vorbit Dumnezeu prin mijlocul oamenilor și într-un mod omenesc, fericitul Augustin, 4850 Noi folosim scriptura ca o normă pentru descoperirea lucrurilor. Clement Alexandrinul Scrierile sfinte, scripturile sunt suficiente pentru propovăduirea adevărului. Sfântul Atanasie cel Mare Necunoașterea scripturilor duce la necunoașterea lui Hristos, fericitul Ieronim. Începutul oricărei învățături este cuvântul lui Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare, mai bine-i să bei din izvor decât din râuleț, Sfântul Bernard de Clervaux. Canonul scripturii este perfect, suficient în el însuși și mai mult decât suficient pentru orice lucru, Vincențiu de Lerin. Evangheliile sunt memorii ale apostolilor, Sfântul Iustin Martirul. Acestea sunt izvoarele mântuirii, cărțile canonice ale Noului Testament, pentru ca cel însetat să se adapte cu cuvintele vii pe care le conțin. Numai în aceasta se cuprinde doctrina credinței, nimeni să nu adauge, nici să scoată ceva din ele. Sfântul Atanasie cel Mare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 Dragul meu, nu urma cărților mele ca sfintelor scripturi, ci tot ce găsești în scriptură și nu credeai înainte să crezi fără îndoială, dar în scrierile mele să nu iei drept sigur nimic din ceea ce considerai altădată ca nesigur, dacă nu-ți va fi dovedit că lucrul e sigur. Fericitul Augustin, cel ce nu folosește scriptura ci intră pe altă cale, fără să urmeze pe calea adevărată, acela este un hoț. Sfântul Ioan Gură de Aur. Acel lucru e mai adevărat care e mai vechi, și acel lucru e mai vechi care e de la început, și acel lucru e de la început care vine de la apostol și de la Domnul. Tertulian, cuvântului Dumnezeu este Dumnezeu, Sfântul Macarie Noul testament este ascuns în cel vechi, și Vechiul testament în cel nou se descoperă. Fericitul Augustin, neamurile au crezut în Hristos fără cerneală și hârtie, dar au citit Sfânta Scriptură în viețile creștinilor adevărați, Sfântul Irineu. Noul Testament este tabla inimii trupești, și Duh, și Dreptate, și toți ne îmbrădnicim de slava Lui, Sfântul Ioan Gură de Aur. Între Vechiul și Noul Testament este mare conglăsuire și același Duh lucrează în amândouă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Toate să le cercetați și să le căutați în Sfintele Scripturi, unde găsim adevărata bogăție, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă nu credem în Scripturi, nu putem fi creștini, nu ne putem mântui, fericitul Augustin. Biserica se zămislește, hrănește, susține și se întărește din cuvântul lui Dumnezeu. Fericitul Augustin Interpretul care ar da scripturilor un alt înțeles decât cel pe care îl dă însuși autorul sfânt, se înșeală în însuși sânul adevărului. Fericitul Augustin Mărturia lor a scripturilor ne este de folos pentru a stabili și întări credința noastră. Fericitul Augustin Nimic nu este mai înțelept după mine, mai curat și mai religios ca toate aceste scripturi. Aici se găsesc tot adevărul și învățătura cea mai proprie pentru a hrăni sufletul și pentru a-i reface forțele. Fericitul Augustin Cine hulește Vechiul Testament hulește în egală măsură și pe cel nou, care l-a împlinit pe cel vechi. Fericitul Augustin Ceea ce numim noi astăzi Vechiul Testament nu a primit acest nume decât în momentul în care a apărut altul nou și acest moment a fost întruparea Domnului Iisus Hristos. Fericitul Augustin Dumnezeu este autorul celor două testamente, căci nouul a fost preînchipuit în vechiul și vechiul a fost descoperit în nouul. Fericitul Augustin de multe ori ard de dorința ca să meditez la legea ta. Eu nu voiesc să-mi pentru alte lucruri ceasurile mele libere pe care trebuie să le rezerv odihnei trupului, nici nu dedic facultățile mele intelectuale altor ocupații decât muncii. O, Dumnezeule, învață-mă și fă-mă să înțeleg, cu prinsul acestor pagini. Iată, cuvântul tău e plăcerea mea, care e mai presus de toate plăcerile. Fericitul Augustin! Duhul lui Dumnezeu este cel ce vorbește prin gura prorocilor și conduce pana apostolilor. Fericitul Augustin Cine nu-și va lumina mintea cu învățătura dumnezeiască, acela va fi îndepărtat cu mintea de adevăr. Sfântul Efrem Sirul Psalmul este de cel mai multe ori chiar vocea noastră care înalță rugăciune către Dumnezeu. Fericitul Augustin Scriptura este canonul adevărului, cuvintele lui Dumnezeu, Sfântul Irineu. Precum la o liră toate strunele sună potrivit cu firea lor și cu toate acestea, lemnul pe care sunt ele întinse le împărtășește o nuanță de sunet propriul lui, așa și Vechiul Testament. Acesta sună ca o liră armonioasă, numele și împărăția lui Iisus Hristos, fericitul Augustin. Cel care voiește a gusta din adevărul Dumnezeiesc cuprins în Sfânta Scriptură, are nevoie de o pregătire sufletească deosebită corespunzătoare. Fericitul Augustin, adevăratul tâlcuitor al Scripturii, trebuie să aibă o inimă curată, o conștiință sănătoasă și o credință neprefăcută. Inima curată îi va lumina calea adevărului, conștiința sănătoasă îl va feri de părtinire și îi va da curaj iar credința neprefăcută îl va scăpa de o sândă. În toate acestea este nevoie de Harul lui Dumnezeu, care sfințește inima, binecuvântează conștiința și întărește credința. Fericitul Augustin Adevărata interpretare a Sfintei Scripturi se temează pe trei fundamente, credință, nădejde și dragoste. Cei ce se abat de la această cale rătăcesc singuri, și se rup de tulpina adevărului. Fericitul Augustin! Nu este de niciun folos să auzim mereu învățăturile dacă nu le și trăim. Cele auzite trebuie puse în practică. Ar fi un lucru inutil să proclamăm adevărul și binele dacă inima nu este de acord cu cuvintele. Și la fel, la ce bun să-l auzim dacă nu-l zidim pe piatra tare? Acela care ascultă și pune în practică cele învățate, își ridică edificiul pe piatră. Dacă însă ascultăm și nu urmăm, ceea ce ascultăm este zidire pe nisip. Fericitul Augustin Noi acceptăm autoritatea Vechiului Testament nu în sensul că ne-ar impune aceeași robie ca și celor vechi, ci pentru că ne aduce mărturie despre libertatea noastră creștină. Fericitul Augustin o, Dumnezeule, ai milă de mine! Ascultă dorința mea că nu mi se pare a fi o dorință pământească. Nu râvnesc după aur, nici după argint, nici după pietre prețioase sau după îmbrăcăminte frumoasă sau onoruri sau demnități sau plăceri trupești. Nici nu țin la această viață noastră de călători pe pământ. Toate aceste lucruri se vor adăuga nouă dacă vom căuta împărăția ta. Vezi, o, Dumnezeule, de unde izvorăște dorința mea! Vezi, o părinte, vezi, ca să aflu har înaintea ta, pentru că dacă voi bate la ușă, să-mi descoperi înțelesul adânc al cuvintelor tale. Te rog, pentru Domnul nostru Isus Hristos, Fiul tău, pe care l-ai trimis mijlocitor între tine și noi, prin care ai venit în căutarea noastră, a celor care nu te căutam și ne-ai căutat pentru ca și noi să te căutăm, te rog. Prin cuvântul tău, prin lucrarea căruia ai creat toate lucrurile, săm descoperi bogăția înțelepciunii și a științei, pe care le caut în cărțile tale. Fericitul Augustin. Scriptura este iubirea de Dumnezeu și de aproapele, este iubirea sublimă. Fericitul Augustin. Înțeleg limba cuvântului numai cei care îl compară cu judecata adevărată care vorbește în ei înșiși, pot percepe frumusețea unui obiect numai cei care au mai dinainte noțiunea de frumos în ei înșiși, fericitul Augustin. Evanghelia are în sine totul, și cele prezente și cele viitoare, viața, evlavia, credința și toate la un loc. Sfântul Ioan Gură de Aur Pentru ce le iscodești pe acelea pe care nici Duhul Sfânt nu le-a scris în scripturi? Sunt o mulțime de probleme în dumnezeieștile scripturi, nici ceea ce este scris nu înțelegem. Pentru ce iscodim ceea ce nu este scris? Nu e de ajuns să știm că Dumnezeu a născut numai un singur fiu, Sfântul Chirila al Ierusalimului. Este un păcat pentru orice creștin a nu cinsti cărțile sfinte ale Vechiului Testament și toate acestea au fost scrise pentru noi, 1 Corinteni 10,11. Fericitul Augustin! Cum oare putem să avem în noi frica de Domnul, dacă necontenit vom asculta Sfintele Scripturi, Sfântul Ioan Gură de Aur? Că în Scripturi totdeauna cuvântul Logos, Fiul lui Dumnezeu, a fost trup ca să locuiască între noi, origent. Eu citeam și ardeam, așa spune el despre cuvântul lui Dumnezeu, fericitul Augustin. Scripturile sunt singurele care servesc de izvor al mântuirii, singurele în care ni se arată învățătura bunei credințe, Sfântul Atanasie cel Mare. Când omul nu-și aduce aminte de păruncele lui Dumnezeu și nici nu păzește dreptățile lui, atunci diavolul îl ia rob și pleacă împreună cu el. Sfântul Ioan Gură de Aur. Ordine... Sfintele și de Dumnezeu inspiratele scripturi sunt suficiente pentru mărturisirea adevărului. Sfântul Atanasie cel mare. Să facem uz de Sfintele Scripturi ca de o corabie, să întindem pânzele credinței noastre spre a pluti în liniște. Dacă noi vom pluti așa, vom avea capitan pe însuși cuvântul lui Dumnezeu, iar de ne vom legăna pe raționamente omenești, apoi nu-l vom avea și primejdea va fi mare. Sfântul Ioan Gură de Aur Îndeletnicește-te necontenit cu citirea Scripturii. În felul acesta vei vorbi cu Dumnezeu și Dumnezeu va vorbi cu tine, Sfântul Ciprian. Citirea scripturii este un rai duhovnicesc. Acest rai, Dumnezeu nu l-a sădit în Eden sau undeva l-a răsărit, ci l-a întins peste tot pământul. Sfântul Ioan Gurădeaur. Rătăcire este pentru om când nu știe scripturile, dar îndoit se rătăcește când știe scripturile și nu le împlinește. Sfântul Efrem Sirul. Nimic nu este de prisos în Sfintele Scripturi. Sfântul Ioan Gură de Aur Sfânta Scriptură este o pungă dumnezeiască în care se află comori veșnice. Sfântul Ambrozie Mai mult decât călugării, voi, care aveți femei și copii, se cuvine a citi Sfintele Scripturi, pentru că aveți mai multă trebuință de ele. Cei care se învârtesc prin mijlocul războaielor și care primesc răni în toate zilele, lor mai ales le trebuie doctorii. A nu citi Sfânta Scriptură, să o că e un lucru de prisos, este o cugetare satanică. Sfântul Ioan Gură de Aur Căci precum mâncăm în toate zilele hrana cea trupească, așa se cuvine, în toate zilele să mâncăm duhovnicește, dumnezeieștile, cuvinte, Sfântul Ioan Gură de Aur. Scripturile sunt adevărate oracole ale Duhului Sfânt, Sfântul Clement Romanul, Scripturile sunt desăvârșite pentru că cuprind graiul cuvântului lui Dumnezeu, Sfântul Irineu, contra ereziilor. Cuvintele profeților și cele ale sfinților apostoli, noi le aflăm în deplin acord între oaltă, pentru că toate sunt insuflate de același duh a lui Dumnezeu, Teofil din Antiohia. Aceasta este credința bisericii că scripturile au fost scrise de Duhul lui Dumnezeu. Origen Sunt unii oameni nebuni care, după ce au luat în mână cărțile sfinte, zic că, în unele pagini sunt numai enumerări de ani și de nume și trec peste ele, zicând, sunt numai nume, n-au niciun folos. Ce zici? Dumnezeu vorbește și tu cu teza zice, sunt vorbe fără de folos? Sfântul Ioan, gură de aur prin Sfintele Scripturi se face omul desăvârșit nu numai într-un lucru bun, iar în altul nu, ci în orice lucru bun. Teofilact Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și folositoare. Pentru aceasta, toți oamenii, ca într-o obștească lecuire de suflete, să alegem din ea leacul fiecărei patin. Sfântul Vasile cel Mare cea mai mare mângâiere dintre toate este aceea pe care o dau citirea scripturilor, teofilact. Căci nicio noimă și nicio nedumerire nu este care să nu se poată deslega prin dumnezeieștile scripturi, teofilact. Tot glasul evangheliilor este mai mare decât celelalte învățături ale Duhului, fiindcă prin învățăturile dinainte ne-a vorbit... Prin slugile sale, iar prin Evanghelii ne vorbește El, stăpânul în persoană, Sfântul Vasile cel Mare. În casa și inima unde este Sfânta Evanghelie nu rămâne diavolul, Sfântul Ioan Gura de Aur. Comparați cuvintele și scrierile părinților noștri cu învățăturile Bibliei și păstrați numai ceea ce se potrivește cu Sfânta Scriptură, Sfântul Vasile cel Mare. Tot ce este scris în Sfânta Scriptură este clar și adevărat. Tot ceea ce nu este de trebuință este lămurit, concis, întrânsa. Sfântul Ioan Gură de Aur Sfânta Scriptură este de Dumnezeu scrisă prin mișlocirea Duhului Sfânt, numai cu scopul ca fiecare suflet care caută mântuirea să poată să culeagă din ea, ca dintr-o visterie obștească de medicamente, mișloacele vindecătoare, trebuitoare pentru neputințele lui, Sfântul Vasile cel Mare. Tot ceea ce spunem trebuie să dovedim prin Sfânta Scriptură, fericitul Ieronim. Cine vrea să ajungă la adevărata credință trebuie să o caute numai în Sfânta Scriptură, Sfântul Ilarie. Orice adâncire duhovnicească în Sfânta Scriptură, este ca o sare care, deși pricinuiește durere patimilor noastre, totdeauna este foarte mântuitoare. Fără o astfel de adâncire în starea lăuntrică a sufletului nostru, nu poate să fie jertfă plăcută lui Dumnezeu, Sfântul Metodie. Dacă am fi culoare aminte la Sfintele Scripturi, n-am mai cădea în înșelăciune, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cum putem noi, oare, exercita simțirile noastre în ceea ce este bine? Prin necontenită ascultare și prin învățarea Sfintei Scripturi. Sfântul Ioan Gură de Aur Scripturile nu spun nimic mai mult decât cele trebuitoare. Sfântul Ioan Gură de Aur Să auzim cu toții și să ne învățăm să nu fim neglijenți și nepăsători în citirea și meditarea Sfintei Scripturi. Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă vom bate la ușa Scripturilor sfinte cu dragoste, cu bunăvoință și smerenie, Dumnezeu ne va deschide, ne va face să înțelegem și ne va descoperi taina. Fericitul Augustin. Cuvântul lui Dumnezeu este curat și face curat pe cei ce găsesc plăcerea în el. Sfântul Francisc de Sales. Sfânta Scriptură este ghitara la care cântă Dumnezeu, Sfântul Iustin Martirul. Când auziți cuvintele profeților ca spuse de o persoană, să nu gândiți că sunt spuse de cei ce le zic, ci de Logosul Divin care i-a îndemnat, Sfântul Iustin Martirul. Sfânta Scriptură este ilustrațiune divină, Dionisia Reopagitul. Sfânta Scriptură este o hrană sufletească pe care o dă Duhul Sfânt. Sfântul Vasile cel Mare Scriitorii ai Sfintei Scripturi sunt condeiul lui Dumnezeu, Teodoreta al Cirului. Scripturi sunt temeliile adevărului, sunt căile scurte ale mântuirii. Clement Alexandrinul Trompeta lui Hristos este Evanghelia sa. A sunat din ea și noi am auzit, să-l cinstim pe Dumnezeu prin logosul său dumnezeiesc. Clement Alexandrinul Lectura Sfintei Scripturi este o convorbire cu Dumnezeu. Sfântul Ioan, gură de aur, Sfânta Scriptură este manuscrisul lui Dumnezeu, fericitul Augustin. Citiți cu o sârdie scripturile, ascultați desăvârșitele profeții ale Duhului Sfânt. 1 Corinteni 45 Sfântul Clement Romanul Foarte bine știm că scripturile sunt desăvârșite, fiind spuse de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui, Sfântul Irineu contra ereziilor. Sfânta Scriptură este scrisoarea pe care Dumnezeu a trimis-o făpturilor sale. Sfântul Grigorie cel Mare Scripturile Sfinte nu sunt operele oamenilor, ci sunt scrise din îndemnul Duhului Sfânt, cu voința Tatălui, prin Isus Hristos. Origen În Sfânta Scriptură trebuie să înțelegem nu ceea ce este vizibil, superficial, comun, ci cele ce stau mai sus și care nu sunt văzute de toți,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 Nici chiar pe mine, care îți vorbesc acestea, să nu mă crezi, dacă nu vei primi din dumnezeieștile scripturi dovada celor ce ți vestesc. Mântuirea credinței noastre nu constă în ușurința vorbirii, ci în dovezile dumnezeieștilor scripturi. Sfântul Chiril al Ierusalimului. Copilul meu, zi și noapte să ți amintești de cel care ți vorbește cuvântul lui Dumnezeu, și să-l cinstești ca pe Domnul, didachiile. Sfintele Scripturi nu sunt operele unor oameni, ci sunt compuse sub insuflarea Duhului Sfânt. Ele nu conțin nimic de prisos, nimic în dezacord, nimic neadevărat și nimic care să nu fie împlinit. Origen Fără o mărturie integrală a Sfintei Scripturi, nu este posibilă mântuirea. Căci nimeni nu poate ajunge la tatăl decât prin descoperirea fiului, care este ușa și calea spre tatăl. Sfântul Chirila al Ierusalimului. Dacă scriptura greșește de multe ori aceleași cuvinte sau altele asemănătoare lor, aceasta nu este repetare sau vorbă multă, ci o face ca să se întipărească cuvântul în inima auzitorilor. Sfântul Ioan Gurădeaur.